Вона пильно вдивлялася в їхні обличчя і фігури, намагалася вирахувати, хто ж з них. Здебільшого, медсестри були молоді й гарні, в своїх білих чи салатових уніформах. Дослухалася до розмов, стежила, хто з них так само уважно придивляється до неї, з такою ж тривожною цікавістю. Але придивлялися всі. Ще б пак, сама дружина професора стала з ними в один ряд. Посміхалися привітно, гуманіли стримано. «А ми вас на плакаті бачили», – сказала одна. «Крим – це Україна. Ви там така гарна». «Фотошоп?» – сміхнулася Ельміра. «Ні, ну що ви, зняковіла дівчина, ви в житті навіть краще». «Міло, не потякай», – сказала Тамара Іванівна. «Все тобі треба. А ви справжній молодець», – звернулася до Ельміра. «Не побоялися? Певно, у вас там родичі залишилися?» «А чого ж боятися?» – посміхнулася Ельміра. І я, і мої друзі, що там залишилися, так і вважають. А родичів вже немає. Дідусь давно помер, бабця п'ять років тому. Залишився будинок, ми туди щоліта їздили. Тепер не знаю, що з ним. Тамара зітхнула і торкнулася Ельмірного плеча. Все буде добре. Та, що звалася Мілою, теж була гарна. Ельміра подумала, що Андрія нині мають приваблювати такі жінки. Дієві, цікаві до життя. Ті, що віддаються роботі. Ну і віддаються на роботі, адже більше ніде і ніколи. Спіймала себе на, як казала Лара, бабських думках і відігнала їх. Почала дослухатися до розмов. Давно не чула жіночого щебету. засиділися, Відвикла. Вже другий рік не суть. А пам'ятаєте, як під час Майдану доводилося відмовляти в здачі крові? Така черга стояла, що не могли впоратись. «Ага, ти ж у ній зі своїм Миколою познайомилася?» «Так, він тепер під Маріуполем. О, гляньте, хтось вареників приніс. Ого, тут на три палати вистачить. Піди роздай, поки гарячі. Жінки у нас – це просто щось. Не іде Є такі баби. Їм все по барабану, аби поруч хтось сопів. Все життя проводять на кухні і думають, що це подвиг». Знаю я і таких. Ага. Але вони старіють вже в сорок. Таким нічого не цікаво, і самі вони не цікаві. Гадають, що пізнали світ, і всіх повчають лише через те, що світ для них на дні їхніх каструль чи пральних машин. Жрачку можна з'їсти, а білизну розвішати. Все реальне матеріальне. А щоби сюди занести пару сплетених шкарпеток, так то для них інша реальність, не така приваблива. Адже власний мужик поруч... «Їжа є. Що ще треба?» Говорила одна із волонтерок, чорнява молода дівчина в окулярах. Говорила, немов, хльоскала Ельміру по щаках. Кожним словом. А може, мала на те право? Ельміра внутрішньо стислась, почала рухатись швидше, сортувала коробки з налбуфіном, новокаїном, іншими препаратами, радіючи, що ще не втратила навичок з фармакології, з якою неї завжди було відмінно. Подумала, що певно всі ці жінки не мають родин, адже скільки треба часу, аби витрачати його поза межами власного будинку, покинувши якусь основну роботу, котра приносить копійку, зранку до ночі допомагаючи іншим. Однак з подивом дізналася, про це теж гомоніли, що в більшості є і діти, і чоловіки, хтось вчиться, хтось так-сяк працює, тобто закинула роботу до кращих часів, добре, що ще тримають. Говорили про подальші дії. Мовляв, там то і там то завтра платуть маскувальні сітки. А ще десь до свят збираються готувати олів'є кілограмів на сто. Приходьте, весело припросила Ельміру люта чорнявка в окулярах. Там нормально, ми співаємо. Будемо пакувати подарунки від святого Миколая і на різдво. Кожні руки на вагу золота. Ельміра спіймала себе на думці, що їй вже не важливо, чи є серед присутніх її ворог. Важливим було те, що вони роблять, і те, що робитимуть, вперто і наполегливо, скільки треба. І що головне для них зовсім інше, аби всі, для кого вони це роблять, були живі. Такі, як Андрій, що був там і повернувся. Так, це було найголовніше. Решта – просто життя. А життя складне. Проста лише смерть. Була людина і немає. Вона задихнулася від цієї думки. У неї було головне – він живий. За роботою думками проминув час. Після операції до ординаторської, вже впорядкованої і на сьогодні прибраної, зазирнув Андрій. Волонтерки вже розійшлися, а вона з Тамарою Іванівною, Ніною та Мілою пили чай. О, ти ще тут? Додому? Я закінчив. Давно вони не їздили в машині разом. Їхали мовчки, як люди, котрі повертаються після роботи, втомлені й розслаблені, повертаються додому. Вона дивилася на його руки,